Глухий кут. Йому здавалося, що і на вулиці всі дивляться на нього вороже, хоча насправді мало хто й увагу звертав на звичайного підлітка, що йшов зі школи. Всім погода була все ще літньою. Сонечко світило так само яскраво, як і вчора. І дерева ще зовсім не збиралися жовтіти. Однак настрій у Сергійка був такий, наче на дворі вже тиждень безпросвітно дощило, як у листопаді. Сторінка 19. Серце забилося частіше, коли він заходив у під'їзд. Хоч би все це виявилося прикрим непорозумінням, збігом обставин, благав він небеса, от зараз підійду до дверей, і мама відчинить, усміхаючись, і запитає, ну як справи в перший день навчань? Сергій відімкнув двері і крадькома зайшов до квартири. «О, тісатко!» Почув і аж підскочив від несподіванки. «Ну ти й налякав мене, чудику!» «Краще б тебе зовсім не було!» З досадою подумав хлопчик. «Може, тоді все було б, як раніше?» Раптом до його свідомості дійшло, що вранці він залишав іграшку в своїй кімнаті, а тепер вона лежала на підлозі біля тумбочки в передпокої. Ма, ти вдома, кинувся з надією до кімнати. Хлопчик знову зазирнув у вітальню, ванну, кухню. Тиша. Згадавши про залишений мамою телефон, подався до нього. Ого! Тридцять два пропущені дзвінки. Він приречено опустив руки. Більшість викликів були з маминої роботи, надії не залишалося, мама справді зникла, і цілком можливо, що їй загрожує якась небезпека. Якщо тільки вона взагалі жива, немов вогнем запекло в грудях. Сергійко, що півдня намагався бути мужнім і терпів усі неприємні сюрпризи, врешті не стримався і дав волю сльозам. «О, тісатко!» – ніби жаліючи хлопчика, лагідно промовило іграшкове звірятко. «Схоже, тільки ти у мене й залишився!» – витираючи сльози, промовив хлопчик. «Що нам тепер робити?» Куди йти? Кому розповісти про маму? Може, саме від нас залежить, що з нею буде? Однак малюко садко мовчав, сумно кліпаючи булькатими оченятами. Сергійко відчайдушно намагався придумати, як краще вчинити. Бабуся, що колись жила в іншому кінці міста, померла два роки тому. Старінка двадцять. І вони з мамою залишилися однісінькі, якщо не рахувати майже містичного тата, який наче існував, однак навіть жодної світлини з ним у не було. Отож, розраховувати на його допомогу годі було й мріяти. Піти до Марисиних батьків і все їм розповісти. «Ех, після тієї телепередачі вони навряд чи на поріг його пустять». «Слухай», – посінило Сергійка – «Та у нас же ще є тітенька Джулія, то не біда, що вона вже відлетіла до Канади. Ми зв'яжемося з нею скайпом, вона точно підкаже, що робити далі». І хлопчик вчепився за цю ідею, як за рятівну соломинку, і настрій трохи поліпшився, навіть їсти захотілося, ще пак, зі самого ранку навіть чаю не пив, не до того було. «А мама, напевно, щось знала», – сяйнуло в голові. Увесь вечір була така задумана, зажурена, і вареників мені наліпила на цілий тиждень. Хм, точно відчувала, що доведеться пережити розлуку. Чи знала, напевне? То чому ж не попередила, не дала ніяких вказівок? Сергійко згадав про ключик і розривівся вдруге. Вона знала, точно знала. Тільки що саме? Їй не можна було розказувати подробиці, чи ті подробиці не були відомі їй самій. Заморожені вареники у воді порозлазилися.